طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصابه اجمعين من السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مهم مسألelerden kardeşler bu ki insan Mömin sabit qalmağı üçün sabit əhlinin sifətdən bilməlidir. Yəni, Yə, möminin bilməlidir. Biz beləyik ki, Allah subhanət hələ bizi Allahın inanan kün yaradıb, əvvəlimiz etiraf eləmişik, Allahın varlığını, iman gətirmişik ona. Və biz beləyik ki, insanlar Nuh Aleyhisselamın vaxtına zaman tohid dinində idilər. Yəni, tək Allah'a ibadit edirlər. Lakin ondan sonra biz görürük ki, şirk girir, insanlar bölünür, Peyğəmbərlərdə ayrılırlar. Həmçinin bu, bizim ümumətdə də baş verir, bu ayrılma. Və bu da qəribə deyil. Çünki Peyğəmbər Sallallahu Aleyhisselamın Sizə demişdik ki, ümməti 73-ə bölünəcək. Bir rivayətdə gəlir ki, necə hakim rivayət edir. Çox ümmət bölünəndə biri, biri salamatdır, biri cənnət əhlidir. Ona hansıdır? Dedi, cəmaatdır. Necə, şeyxalman də səhə görə bu rivayət edir. Həmsənin başqa rivayətdə də o cəmaatı şərh edir. Deyir ki, kim mənim və mənim sahabiləm yolundadır. Yəni, Peyğəmbər sallarsan biz, hədisdə bizə deyir ki, ümumiyyət bölünəcək. Bölünəcək, fikirlər ayrılacaq, əqidələr ayrılacaq. Lakin, haqq əhli olacaq. Necə başqa hədislərdə də buyuruyor ki, qiyamətəcə haqq əhli var, bir tayfa. Onlara heç bir şey zərər vermeyeceyik. Onlar daima qalib gələcəklər. Ona görə soruşanda İmam Əhməddən ki, onlar kimdir? Dedi ki, Əgər hədis əhli deyirlərsə, bilmirəm, kimdir? Və Peyğəmbə biz bilir ki, yəni Peyğəmbərimiz sallarsın, bizə deyib, bölünmə var. Və lakin, həmçin bildirib ki, o bölünməni içində haq kimdir? Və mümin gəlir çalışmalıdır, o haqq əhlin taxtıra, tapa və o haqq əhlin sifətləri var, əlamətləri. Necə Ouzayi buyurur ki, Peyğəmbər sahəsindən sahabələrin 5-dən sifəti var idi. 5 əməl sahibidlər əsasən. Ən birinci cəmaatda idilər, ikinci meçitlə bağlı idilər, üçüncü sünniyə tabi idilər, dördüncü Quranı itilavət edən idilər, bəşinci də Allah yolda cihad eləyənlər idi. Yəni bu, əhl-i haqqın sifətlərindəndir əlamətlərindən, əhlüsünün əvalı cəmanı. Və ona görə o sifətləri öyrənmək lazım. İnsan ne üçün lazımdır? İnsan sabit qalsın deyər. Çünki ə, əhlüsünün əvalı cəmanı, görürsə, əqdəsindən danışanlar çoxdır. Hətta əşarilərdir ki, biz əhlüsünün əvalı hətta rafislər deyir. Rafislər deyir ki, əsil əhlüsünün əvalı cəmanı Yəni, bu cür bir vaxtda müsəlman, mömin, sələfi necə o əsas əsaslar bilməlidir ki, hətta salamat qalaq. Çünki, hərdən ə, məsələlər elə oxşardı ki, elə incəliklər var ki, bir az fikir verməsin, qeyisə hansı firqeyi Hansı firqeyi qeyisə. Bəzi məsələlər diqqət istəyir çox. Mövqə istəyir səndən. Ona görə ən Əsas sifətlərindən məsələ Əhlüsün əvalı cəmanın iman məsələsində, Əlhəmdə Əhlüsün əvalı cəman iman məsələsində deyir ki, iman qəlblə demək, qəlblə təsdiqləmək, dinlə demək, əməllə göstərməkdir. Bu, Əhlüsün əvalı cəman sifətlərindədir. Ola bilsin, bəzi firqələr bunu deyilsin. Məsələn, xavariclər bunu deyir. Və ya başqa əqidə sahibləri. Lakin, bir azıq şərhdə onlar ayrılırlar bizdən. Məsələn, biz deyirik ki, əhlüsünə valcəma iman mərtəbələrdən ibarətdir. Bitov deyil. Yəni, əgər imanın bir hissəsi getsə, o deməkdə öyə iman getdəmsi. Necə, küfrün də mərtəbələ var, zülmün də mərtəbələ var, bidətin də mərtəbələ var. O deməkdə öyə bilən sifət olsa, birində gedirəmsi. Amma xavaricilərlə, başqa firqələrlə müqayisələ etsək, baxmaq, onlar da əhlüsünə kimi deyirlər bəzi şeyləri, ancaq təfsilatda fəqlələyirlər. Təfsilatda nədir? Onlar deyirdik ki, xavaricilərlə, murcələr, onlar deyir ki, iman hissələrinə ibarət deyil. İman bitovdur. Bir səs getdi, hamı getdi. Aydındır. Fikir verərsən, ona görə burada biz nə çıxardırıq nəticə? Təfsilatı getmək lazımdır. Bəzən, ümumən, deyilən cümlələr insanı çaşdırır. Ümumən, deyilən sözləri insanı çaşdırır və xüsusən də adam əgər mütəməkkəndə ölsə, əqidədə, əqidədən yaxşı oxumayıbsa, məllim yanda, bilmir necə, onu hansı istiqamətdə istiqamətləndirsin. Bəzən, çaşıq fikirlərində. Xüsusən də bəzi məsələ var, yenə edirəm. Bəzi firqələrin qöyləri oxşayır bu məsələyə, bizim sözləri. Lakin, təfsilatda fərqlənir. Ez özünü də görürsən. Həmçinin biz deyirik ki, əlhəmdə, iman qalxıb düşür. Həmçinin biz deyirik ki, günah imana təsirləyir. Günah imana təsirləyir. Deymirik ki, hamısını aparır günah eləyən kimi, xavaricilər kimi. Və həmçinin demirik ki, nə də iman elə təsirsiz qalmur cələk kimi. Deyir ki, yo, iman, günah imana təsir edir, zəiflədir. Və deyir, işi qalxıb düşür. Yəni bu bəzi iman məsələlərinə aiddir. Necə ki, peyğəmbər sallallar üçün Deyir ki, iman 70 və neçə mərtəbədən ibarətdir. Ən yuxarı mərtəbəsi nədir? Lə iləhə illallah. Ən aşağı mərtəbəsi nədir? Yoldan insanlara əziyyət verən bir şeyi götürüb yoldan qırağı qoymaq. Və sonra deyir ki, həya da imanın nədir? Bir mərtəbəsidir. Və peyğəmbər sallallahu və sələm, bu hədislə hələ göstərir ki, iman dinləndirmək, çünki iman nədir? Lə iləh illallah dinləndirməyi, qalb ilə təsdiqləməyi, qalb nədir? Həya. Həya qalbə Və həmin içindədir əzallarla da əməl, yolda əziyyət verən bir şeyi götürüb qıraq olmaq. Üçərsən, dinləndirmək, qəlblə təsdiq eləmək, göstərmək. Ona görə, qardaşlar, imam məsələsində qüssa müxtəsər, babudur, bizim mövqeyimizdir. Bunu bilməlisən, bu mövqeydə olmalısın hətta başqalarına seçilmək üçün. Həmçinin, qardaşlar, yəni, əhlüsünlə valı cəmanı, yəni, seçən aməllərdən sünnə tab olmaq. Sünnə tab olmaq o deməkdir ki, bidətdən uzaqma, uzaqlaşmaq. Bu da mühümdür. Yəni bizi fərqləndirəndir. Bu məsələlərdə. Ona görə məsələn nə üçün bizə vahabi deyirlər və ya bizə qeyri-adi baxırlar? Çünki biz sünnə tətbiq etdiyimizə görə. Sünnəni dediyimizə görə Çünki özünü də görürsən, cəmat bilmirdi belə şeyləri, sünnədən uzaqlaşmışdılar, büdət bürümüşdər yanıq. Lakin o vaxt, əlhəmdirilər, sünnəə tətbiq eləyənlər gəldi, cəmatı qəribi gəldi, elə bildilər ki, bu nəsə yenidir, elə bildilər ki, bu saqqal, elə bildilər balaq, elə, elə bir-iki dənə şeydir, zahirdə onlar gördüyü, elə bildilər ki, bu nəsə yenidir, bu nəsə vəzlə ki, bu 5-ci məshəbdir. Bəzilər deyilər ki, İngiltərənin cəstadıdır, İngiltərənin siyasətidir və, və s. Amma avamlar xüsusalar görələr ki, bu məsələlər hər bir məhzəbdə var. Hətta elə məhzəblər var, bu məhzələlər daha şiddətdir. Məsələn, Saqqal məsələsində Şişiyə məhzəbi məsələ daha şiddətdir. Çünki bəzi rivayətlərində Əhl-i Beytin, onlar dediyi məsumların, bizə görə məsum dövlər olar, məsum, məsum, məsum görə peyğəmbərlərdir. Cəh Rivayətdə gəlir ki, saqqalınan götürən kafirdir. Biz, bizdə elə hədüs yoxdur rivayətə. Vahabi qalısı elə əsl vahabi olardı. Saqqalınan gəlir. Ona görə cəmaat misal, avamçılıqdır. Ona görə cəmaat bilmirlər. Ona görə sünnə görəndə qəribə gəlir. Lakin əlhəmdə yavaş-yavaş səbir, səbirdən, səbirdən yavaş-yavaş əlhəmdürlə, artıq öyrəşirlər sünnəyə. Artıq cəmaat bilir ki, hə, bu... İngiltərə cəssu gətirməyib. Bu, 5-ci məsələdir. Bu, Peyğəmbər salısı deyib. İndi kim eləyir, kim eləyir? Daha özüqdir. Yəni, əhlüsün normal cəmab bu məsələdə var. Həmçinin əlamətlərindədir. Seçinə əlamətlərində, firqələrin içində. Həmçinin qardaşlar, məsələlərdən həmçinin cihad məsələsi. Yəni, indiki zamanda nə üçün? Bu, fəql əlamətləyə deyirik. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, yəni bu saat ən böyük problemlərdən biri babudur. Ən böyük problemlərdən biri budur. Ciyad məsələsi. Çünki bu xaliflər, özlərinə əhlüsünə o alı deyənlər bu məsələdə biraz az başqa mövqəyə tutublar. O da nədir ki, əəə e cihad fardolandı. Və onlar elə başa düşüblər ki, cihadı daimı cihad eləmək lazımdır. Daima döyüşməlisən. Heç kəs cihadı inkar etmələr, həm də bir cihadı inkar etmirik. Lakin cihad biz deyirik ki, cihadın qaydası var. Şərtləri var. Və deyilir ki, cihadın növləri də var. Bəzi növləri farduleyn olur, bəzi növləri fardul kifayə olur. Hətta elə vaxt olur ki, cihad eləmək də haramdır. Şəriyyətdə var belə şeylər. Əgər biz görürük ki, bu nələsi bizə lap zərər olacaqsa, onda eləmək olmaz, haramdır. Necə ki, dəvət bəzən haram olur. Əgər görsün ki, sən dəvətin zərər gətiricək, necə emni qeymdir, rahimə Allah. Ona görə, Ona görə əlhəm də Zad-ül-Muadda, İbn-i Qeym, Rahim Allah, cihadın 14 növündən danışır. Yəni, təsəvvürlə ki, elə dərəcəyi çatıb ki, o cihad deyənlər, onları deyən deyək ki, nəfsi cihad sən gülürlər. Yəni, nəfsi cihad olub, heç nə. Deyirlər, ha, ona var nəfsi cihad, qorxaq, mürciyyə, nə bilim, harcaq iş Nəlim, Nəlim, nə eləm, fıradır, nə eləm, nə, cihad məyər, oncaqdır. Mən sizə deyirəm ki, nəfsi cihad, o, döyük cihadından da ağırdır. Elə var, görürsən ki, döyüşür, yaxşı da döyüşür, amma gəlir, görürsən ki, günahları nəfsini dözmür. Görürsən, nəfsi cihad elə, ya, aslan gəlməsin, qırdıçlar. Ona görə o danışanlar ki, var, onlar əslində, O, başa düşün bilər əsində məsələni və əsasda dəlilləri nədir, məsələn, hissi məsələləri toxunurlar, Məsələ, illə orada bizim bacılarımızı belə eləyirlər. Məsələn, bizim, bizim dediyimiz nədir, bizim istəyimiz nədir, və bizim ələ məqsədimiz də budur ki, əra, və ona görə bunu eləməmişdən qabaq, papavı qoy, otur qabaqa fikirləşmək lazımdır. Bunu eləyəndən sonra fikirləşmə. Bəsbub belədir də, müharibə belədir. Sən ola belə eləyəndə, onlar sənə gül vermeyecəklər. Onlar sənə beş qat eləyəcəklər. 10 On qat. Ona görə, İbn-i Teymiyyə deyir, rəhimə oğullar, əgər düşmən qüvvətlidirsə, onları özüvə vadar eləmək ki, sənə özüm eləsinlər. Ona görə fikir veririk, manqolların gəlişinə, Mangolların bir də İbn-i Kəsir Rahimovla oxu o hadisələri, o vaxtı. Mangollar necə başladılar? Mangollar oturmuşdurlar öz eynlərində. Xavarəzmə, müsəlmanların torpağıdır. Xavarəzmə əmri eşidir ki, Mangollar gəlib tacirlər. Üstəndə pul, qızıl, hər şey. Xavarəzmə əmri deyir ki, öldürün ola, pullağı götürün. Görürsən? Gəlb öldürürlər, pullanı da qızıllar hamısını götürürlər. Xəbər qeyd çatır Çingizxana. Adam göndərir səfir. Deyir ki, siz bulayı nə iş öldürmüsünüzdə? Səhvən oluq, yoxsa nə? Səfir də öldürür xavarəz məmiri. Aa, yığır qoşunu. Neçə min adam müsəlman ölür? O döyüşdə, belə birinci döyüşdə. Mongollarda belə vəhşi kimi olar. Bunlar məqsəd olmur dövlət Əcən oturmuşlar öz yerlərində. Nə, nəticə nə olur? Gəlirlər, xilafəti xəlifəyə öldürürlər, müsəlmanları zəlil günə qoyurlar, Bağdadı dağıdırlar. Bağdadacaq gəlirlər, dağıdıb tökürlər yanı. Hətta elə, müsəlmanlar elə zəlil olur ki, düzül müsəlmanları yuxılın yerə, indi istirib başlarını kəsməyə, görür ki, xəncəl yoxdur. Deyir, yanı bu saat qeyib xəncərimi getirib keçirəcəm baş olacaq. Hamı heç keç durmur. Hələ səlül olurlar, hələ gündə olurlar. Səhv atdım. Görün, bir dənə səhv nə nəticəyi verirdi, nə, nə, nə cür nəticələr verdi. Artıq elə bilər ki, cəmal qıtardı, xilafət, İslam getdi. Sadəcə bir şey nə yaxşı olur, onlar məqsədləri dövlətcəd olmur. Din, caymağzad. Vəşi kimi olurlar, gəlib dağıdır tökürlər çıxıb gedirlər. Ona görə, əlhəm biz deyirik, cihad var İslamda, cihadın yeri böyükdir İslamda, lakin deyirik ki, cihadın qaydası var. Cihad belə də 5-10 nəfər yığışsın, özlərinə əmir təyinəsinlər, sonra cəmatam üçün məcbur eləsin ki, bu əmirə tabu ol günəsən. Və bilirik ki, tələb var cihad, cihadın şəhətləri, tələb cihadının şəhətləri ağırdır. Həmçin, müdafiə var, biz demirik, müdafiə cihadı var, əlhəm dillə, indi də ola bilər. Müda müdafiə cihadı fərdi də ola bilər çamaatla da. Fərdi məsələn sən gəliblər evə heç kəs demir ki, zəng elə bilən valideynlə icazal yenə. Orada sənə icmadır ki, fardulendə orada sənə özü qoruma aləvi. Amma sakitçilikdir, yığılırsan dəstək, çəkilirsən cihaddır dəyələ o. Hərdən patladı sən hara ansar. O, heç də düzəlməyəcək. Əslənə, belə düzəlməyəcək yaxısına. Harası patladı? bir ki nə öz də metrodan, nə bilim bazarda, nə bilim şeydə. Öləndə heç, bu müharibə ilə heç bir daxili yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur əslən. Heç onları dindirsən, ölənləri dindirsək də digərlə biz istəmirik, qardaşım, müharibəni də qəbul eləmirik. Biz tənqid eləyirik. İstəmirik uşaqlarımı da göndərməyə ola. bu cihad əslən. Belə cihad olmaz. Bəli, müdafiə cihadı belədir ki, məfhumu belədir. Düşmən girir, sənə torpaq var, Gücün varsa, müqamət elə, göstər. Əgər yox, gücün çatmasa, ya sülhə gedir, ona görə sülh mövzusunu növşu qoyub ilə alimlər, sülh məsələlərin. Yoxsa elə, elə döyüşmə, elə diyərdilər, yox, elə axıraza döyüş ölgünə. Gördün, sülhə də gedmədilər, geriyə yol varsa, çəkir, çəkilginə necə rəsul salsın çəkildi, Sonra qüvvətləndən sonra gələlər oranı, çıxart olaraq. Ənsinlərin müdafiətcə adı məfhumu budur. Bəli, bəzi hallarda, məsələn, istisnalar var. Ta ki, müasirə alıblar kəndi şəhəri. Qırırlar hamısını, onda hə, onda döyüş axıracaq. Görürsən, sülh də gedmir, danışırlığa qabun nəmini, ləhan vəzə qıracaq. Onda uşaq da kim silah tuta bilir döyüş üçün. Amma əks halda, hələ döyür axı. Yəni, əhkəmlar v Görürsən, namaz fərzdir, 4 rükətdir, lakin səfərdə vəziyyətin dəyişdiyinə görə hökümü dəyişir. İkiyə düşür. Aydındır. Görürsən, ayaq üstü qılmalıyıq, amma xəstəsənsə, qıla bilmirsənsə hökümü dəyişir. Oturan yerdə qılsan. Sonra hökümü də yenə dəyişə bilər. Uzanan yerdə də qala bilərsən. Yəni, müsəlman qədə vəziyyəti uyğun ərikətlə məlidir. Ələ şəriət demib, yo, mütləq belə olmalıdı. Vəziyyətə uyğun hərəkət olmalıdı. Və ya məsələn götür, bu da yəni seçkin əlamətlərimizdən də əhlüsünnə vilcamanın. Həmçinin qardaşlar, təkfir məsələsi, götür təkfiri. Ya yəni, bu gün əsas təkfirdən danışanlar kimdir? Yəni nə ilmi var? Əslən nə müllimi var? Heç nə. Əs bilmir kimdir. Nə də? internet şeyxi də internetdir. Hansısa sayt. Təqvirçilərin saytı. Bu elm deyil əslən. Yəni sən əqidəni fətvalarla qurmaq düzgün deyil. Fətvalarla qurulmaz əqidə. Əqidə dərslərin malımdır. Müəllim yandı özdə. Ola bilər sən əqidən bilirsən, məsələn, səthi oturur otur, məsələn rusca və ya türkçə kitabı təvhidi oxumusan. Bakı o Ola bilər əqidən bilirsən əmuman. Amma təfsilatı ilə sən əqidəni bilmirsən, deyilmə mən tam bilirəm, elə elmlər var ki, ümumiyyətlə demək olar ki, hər elm, məllim yanında olmalıdır, onun həm bərəkəti olsun, həm sən düzgün başa düşəsən o əqidəni, bunlar mühəmdir qardaşlar, təkfir olub halva, halva yemək ondan çətindir, yəni əziyyət çəksən, hərəkət edirsən, nə oldu təkfir? Olmaz, bu səhvdir, bu Əl-Üslə-Məcəmanın yolu deyil. Ya, baxırıq biz İbn-i Teyməyə, Əl-Həmədə İbn-i Qeymə başqalarına, hələ Məhəməd əl özünə. əl deyir ki, əl Cahidlə, əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl əl Daha doğrusu, cəhmiyələn sözün sözüm deyək edəm, kafir olardım. Lakin, ola təkfir eləmə, hələm alimlərindən sohbet gedir ağaq, çünki cahildirlər. Düzdür, bəzilə belə deyəndə, ətrafındakiləri allatmaq üçün deyirlər ki, görürsən, onun sözünə elə çıxır ki, vafişə təkfir yox, deyək. So, yəni, Qamət belə dedirsə, deməli, so, təkfir eləmə, qutardır, murciyətlə, yox, biz demirik. Biz deyirik, təkfir var, insan kafir ola bilər, müsəlman kafir ola bilər. Dində də qala bilər kafir ola ola, yəni küfür eləyir elə. -ilə. Dindən də çıxa bilər küfür eləyir elə. -ilə. Lakin bunun şəhətləri var, manilər var və buna, bu işdən bilən adam məşğul olmalıdır. Hər cahil yox. Və ya bəzilə deyir ki, qəmətin dediyinə qulaq asa vaxşı cihad qiyamətiz olmayacaq. Ətrafındakilər belə deyirlər də. Kim deyir ki, gör ki, bunlar dağıdıb təkmək istilər hər yani. Mən saxlamışam, ay, deyən, uşaqlar, deyən, otur, Göy ki, bunlar dağıdıb təkmək istilər, ay, bıraq bizi. <gülüyor> birinci, əgər, əgər, onlar bilsəydilər ki, biraz az olsaydı ki, onlar cihadı elə təsvir edirlər ki, və ya təkviri, ən birinci, onlar özləri kafirdir və onlar özləri böyük günah sahibləridir. Neçün? Çünki onlar, Cihadə deyirlər ki, fardul endi. Əgər fardul eyn deyirsənsə, sən gedmələsən. Gedmirsənsə, hər günün burada günahdır. Özünə necə qeyirsən, ha, get son qayıtmaq olmaz. Fardul eyn o ki, gedmək ya qələbədir, ya da ölmək. Yəni, onlar cahilliylərindən o bilmədiyilərinə görə o fardul eyn sözün. Fardul eyn deyəndə nə məsələlər onun altında qizlənir görsənər. Yəni onu deyəndə oja sən nə edəməsin? Namaz fard oldu Elə bir ki, onlar deyirlər namaz fard olduğuna ki, qılmırlar. Təkcif məsələsində də elə yanaşıblar ki, özləri kafirdlər. Belə çıxır. Hop, bir dəvə. Eee, dağda istəm dağda məsələsi. Dərs deyirəm Məkkədə. Nəsə şərlədim ki, belədir, belədir. Deyirəm ki, onlar deyirlər ki, hər yerdə dağda hətta Məkkədə ha, yəni. Hə, lakin onlar bir milləkub, baya deməyinə belə mövqud, özlərin problemə saldırlar. Ne üçün? Çünki olan o müfəkkillərindən biri türmədə. O, bir dənə Əl-Hicrə kitabı var, 67-di səhifə, 68-di səhifədədir. Təkfir cəmatının rəhbərlərindən biridir. Deyir ki, əgər bir yan darur, küfürdirsə, oradan hicrət eləməlisə, eləmirisən səni, kafirsən. Yəni, mən deyirəm ki, onlar bilmirlər ki, bu mövqinlərinin özləri kafirdilər, çünki icra et eləmək lazımdır. Lakin, indi hərdən belə deyəndə və ya cihad söhbətini atandı ki, onlar özlərinə elə üzrlər axtarlar ki, elə bəhanələr, cəmahtı görmürlər üzrlər. Yox, sən belə olmasın, dardır. Amma özlərinə gələndə deyir, ya, indi mən burada verbabatilik göndərəm, Şəlxomsan burada. Yəni, mənə qoyublar ki, burada, hə, hə, ya da bəzilə deyək, gedəcəm, gedəcəm, gedəcəm. Hə, fardul endisə, qardaş, bu söhbət gedmir, darul küfürdirsə, bu söhbətlər gedmir. O saat dərhal bizim şeyhlərdən dəli gətirirlər. Əsləm, bizim şeyhlər təqvir edirlər, sarayamlı əzad deyirlər, də ən güngülüdür bu. Onu yox qardaşlar, yani. Ha, hə, nə üçün deyirəm o dəstə? Və belə dediyimdə, axı dedim ki, deməli onlardan söhbət gedir. Dedim ki, kim desə ki, dar, yəni onlardan da, onlardan. Kim desə ki, bunu Azərbaycan İslam dövləti şey, darı, küfrdür, kafirdir. Onlar bu yeri götürüblər dəstən. Sonra biri mənə zəng eləyir. Bir müddətdən sonra Söhbət onlardan gedirdi. Yəni dərslər, dərsə tam qulaq asanda, çünki mən əgər hələ düşeydim dərsdə, hərdan görürsən səhv olsa, dərsə uşaqlar mənə deyir və ya dərsdən sonra deyir, mən gələn dərsdə deyən ki, yoldaşlar o məsələ bələ idi. Yəni orada heç bir problem yox idi da. Yəni söhbət onlardan gedirdi. Onların dediyi ilə. Yəni demək istəyirəm. Sonra bir müddətdən biri keçir, sonra mənə deyir ki, biri. Yo, salam alaykum, salam verir, hə. Ola alaykum var da axı. Atadan Ha, yəni deyək ki, tanımırsan, rəngəndən keçməmişənsə, ola bilər. Yəni səninə alaykum salaam. Hə. Nəysə. Zəng eləyir deyir, "Salamu alaykum", bəs Sizdir siz deyirsiz ki, kimdirsə ki, bura dalı kəfürdü, kəfürdü. Yəni kimdir? Yəni ümumiyyətlə hamsı. Belə başa düşdüm. Düzmü? Yox, nədan səməti məra. Hə, hə. Hə, nə edib? O o parçağı götürüb dəstdən kəsib, bunu da götürüb dey ki, ha, hə, yazıb ki, qəvamətin Nə üçün? Yəni burada məqsəd nədir? Cəmaət qulaq asmasın. Və nə qədər allanıb belə. Bəs ona inananlara demək istəyirəm ki, sizi alladıblar. Alladıblar, və salam. Nə qədər ki inanıb? Bəs hansı Allah Subhanahu təala deyir? Əgər bir sıfasik gəlib xəbər versə, onu dəqiqləşdirin. Ha, hə, o rabbani yol. Vallahi insanlar, müsəlmanlar Qur'an, sünnəyə, sələf fəqhini tətbiq etsələr, Heç bir problem olmaz. Lakin xələnlədə tətbiq olunmur ona görə. Adı yeməkdə sünnə tətbiq eləsək sağlam olaraq. Lakin rayiyyət eləmir yaxı. Bəzisində rayiyyət eləyir, bəzisində yox. Ona görə qardaşlar, və belə. Yəni, çox məsələlər var əlamətlər əhl-i sünnə, cəmanın. Yəni, bidətdən uzağa düşməyək, yəni, təfsirdə, hədistə, ancaq Səhir rivayətlərə rayiyyət eləmək, zəif rivayətlərdən çəkinmək, bu da əlamətlərdəndir. Çünki bir dət həli, neynir, zəif rivayətlərə çox gətirirlər. Onlar fərq qoymurlar, biz yox, fərq qoyuruq, sonra kəramətdir, övliyyadır və s. başqa məsələlərdir. Burası yox, söhbət gedir ki, nə qədər sən alladırlar təqdikçiləri. Sələn şağlar tipik rəfsədir gəcirlər o şeyləri. Ösə yasılıq qanlı yalan. Və ya məsələ o, <gülüyor> <Özgürlük, yalanı. gülüyor> o verliş var idi ya Aynəstə işte. İslam və Demokratiya. Onu da zap süliblər, o da qurumad. Orda çağırıblar İslam və Demokratiya, İslamla demokratiyanın yaxınlığı var. Orada Orda orda söhbət nədən gedirdi? O da İslam Demokratiya, yani bir də deputat idi. Dini qurumlarda, şey, dini qurumlarda nümayəndə Dini qurumlarda bir dənə deputat Üçümüz oturmuşuq, o şudu danışırıq Nə azımdır deyirəm, demokrata, islam dövürcə Qarda yaranıq, fransada O da səbəbi nədir? Çünki kirsə idarə edirdi Hristiyan ölkələyə gördülər ki, inkişaf eləmir İnkişaf qoymur Kirsə elmin əleyhinədir axı İnkişafın əleyhinədir Ona görə məcbur oldular Hristiyan ölkələri kirsədən ayrılmaq Ona görə deydilər ki, din dövlətdən ayrıdır. Yəni, mənası odur ki, xristiyanlıq dövlətdən ayrıdır. Amma İslam yox. İslam hakimdir. İslam qaydaqanlıq, idarə olunur da xeyd. Dedim ki, bu Fransada yalım. Nə lazımdır, deyirəm. Sonra axırda ah, gəldi bir elə məqəmana. Journalist də, şey də soruşdu ki, sən istəyənsən ki, yəni, şöbət indidən gedirdi. Sən istəyənsən Azərbaycan İslam dövlət olsun. İndi də, yəni, şöbət indidən gedirdi. Mən Mən demirəm, Quransın nə tətbiqləyir, yəni, söhbət indidən getirdər, hə? yəni, indi mümkün də öyrək, ha, bu, su, su edir, biz ona hazırda hə. Mən deyirəm ki, çox masa qanunlar şəriəti zid olmasınlar Yələ yavaş yavaş da hə, Dedim, əgər qanunlarda şəriəti zid var, dedim, həlbətdə var, dedim, hicav, zad Söhbət budur, bunlar nə yeri götürüblər, kəsiblər? O yerəki o məni deyəndə ki, sən istəyirsən Azərbaycan İslam dövləti olsun. Yəni söhbət indidən gedir. Söhbət obşindən şey gedir. Mən deyirəm ki, mən dinləməyəm, Quran sünnə tətbiq edirəm. Mən dinləməyəm və Quran sünnə tətbiq edirəm. Mən dinləməyəm və bura zəf belədir. E, um, <gülüyor> <vadəm də> gördünüz. İstəmir. İslamı belə düşməniz ol. Plan nədir? İndi gəlib bir-birə so. <gülüyor> yani, gəl var ki onda? Əslində, mən o verilişə gedməmişdən şey qıbalaq, İbn-i Qeymin oxudum siyasi şəriyyə, İbn-i Teymiyyənin var ələyə kitabı, orada İbn-i Qeymin bu, deyir ki, kim ki, ancaq Quran sünnə tətbiq olmadı, xəta əsas odur ki, qanunlardır şəriyyətizizdə olmasın, çünki deyir ki, məsələn, İslam hər şeyi şərh eləmək, məsələn, İslam deyib ki, adil olmadı, amma adilliyinin növlərinin hamısını deməyir, deyir, deyir harada adilli var, o İslam Hə. sonra sonra bir müddət keçdi, yayıldı, allandılar, getdilər olar yan o şey. Sağducu lap doldu, zavjet dönə bilmir dicə. Hə. Sonra təqleştdirdilər ki, "A, akas, bu Allah alladıbla olar." Olar əslində alladıblar. Allanmış, lazmışdılar. Kimdə işi? Çünki xavarcılar da görə hakimə qarşı çıxmaq ola Bizə görə olmaz. Xavarcılara görə yəni ən əfsanə əməllərdəndir və əsas da elə bunlar elə həmişə çıxırlar tarixdən. Osmana qarşı çıxdılarsa, əliyə qarşı da, başqalarına nə dağışsan? Qaldı ki, hakimin səhvin demək var, var şəriətdə. Amma necə? A, necə, necə? Məsələn, necə? Səlin muslim dədir, gəlir ki, tutursan əlinə, çəkirsən qırağı, nəsə etibirsən? Nəsə etibirsən ki, bələlə, mələ, bu, olmaz, bu, bələdir, bələdir, bələdir. İndi sən deyirsən ki, mən ona necə yaxınlaşım, Bələ yaxınlaşım, axıram, bir də Vuracaq başımla oturacam yerimdə. Hə, hə, yox, əslən, əgər, əgər, əgər ona deyə bilmirsənsə dərhal, yandakilərə deyil, çatdırsınlar. Bu, qaydalar var. Əgər yandakilərə də de, deyə bilmirsən. Dua elə və salam, başqa yolu yoxdur. Yəni, çünki islah, islahın yolu var, islahın. Yəni, bizdə belə deyiblər. Yəni, başqa formada demək islah olmaz. İslah olmur əksinə, əksinə fəsada gətirir çıxadır. Məsələn, baxın da, Tunisdə nələr baş verdi, məsələn, Misirdə nələr baş verdi. Məsələn, düz deyə bəzilərinə ləzzət verir, amma tələsməsinlər də. Yəni, yəni, o demək deyir ki, yaxşı hakim, yaxşı devirdilər. Sonra yəni, bir qardaş gəlib oradan Misirdən, deyirəm, necə idi? Deyir, deyir hüçünə, deyir, lomla yatmırdığı gecələr, lomlandı yanmışdıq, belə ki, bu saat giricilə qapıdan oxurlar. Əminəmanlıq yoxdur. Gedib. İndi o, həçən o, yığılacaq. İndi kim gələcək, ələm Allah bilir. Çünki, birdən başladı... Nədən başladı? bir Birdən bulki satan küçədə, gəlib polis aldılar yeşilin əlindən, benzin tökürküsünü yandırdı Tunistə. 5-10 dəfə yığışdı, 10 min, yığışdı, devirdilər bunu, qaçdı. Sonra keçdi bu Misrə. İndi Libyada gedir bu proseslər, başqa yerlərdə əslində, Bu, müsələn, eləyirlər, bunu. Hə, eləyirlər. Hə. Sən necədir? Ümumiyyətlə, həni şəhəndə başladı sudandan, əgər fikir verədirsə? Çünki bu saat, xüsusən müsəlman kimi xatəl xatələyə deyişirlər. Daha da balacalaşdırırlar, daha da bölürlər. Bu, siyasət aydındır. Yəni, indi bəzilə də uyur ki, hə, bunu deyişir. Amma tarix göstərir ki, birinci tarix göstərir ki, kim hakima qarşı çıxıb xeyrə çatmayıb. O birçik gələndə hakim, o birçik gələndən sonra cəmaat deyib ki, əvvəlki zorymuş, əvvəlki nə yaxşı idi. Yəni, bu tarix bunu göstərir, yəni, islah yolu, islah bizdə necədir əhl-üstünə mal cəmağdır, yolu. İslah hakimi də verməyin olmur. Hakim lab, mömin olsa necə lazımdır, məhkumlar əgər şəriəti uyğun olmasalar, o idarə elə bilməcəyir anayın. Geci tecə onu də Bizə görə, islah cəmaatdan başlayır. Allah s.b. quranda deyir də, biz öz-özümüzü deyişməyincə, Allah bizi deyişməyəcəyir. Həm də de hər yeri hakiminə fikir verir hələ oradan gəlir. Məsələn, hansı yeri məsəl, götür, hansı yeri istən? Hansı yeri istən, başqa ölkədən gəlməyik ki, məsələn, bizdə tutaq Afrikadan gəlməyik ki. Cəmaat içindən çıxırlar. Sən cəmaatı düzəl, yaxşı çıxsın. Hakim pist etməli, cəmaat Cəmaata uyğuna hakim verir. O, bələdir. Qayda bələdir. Düzdür. Ola bu demək də de öyle, biz demirik, hakimlər məsumdurlarız, o hakimlərdə də səhv var. Hədən görürsən, zülüm var, və s. Və s. Lakin, islah yolu ona qarşı çıxmaq olmur, onu devirmə ilə. O, çıxış yolu deyil. Biz əgər islah istəyiriksə, istəyiriksə, hakimli devrimi ilə yox. Yəni, ona görə fikir verir ki, tarixə bəzən gətirilər, bəz O addımın, radiyallahu anhunun, sahabidir, bizləri iştihad edib, lakin onun səhv olmasın, ələ sahabilər onu dedilər. Bəzilə gətirir ki, yox, Hüseyn, yaxşı Hüseyn belə elədi, nəticəyə baxaq, indiyəcə əziyyət çəkirik. İndiyəcə əziyyət çəkirik. Ona görə qardaşlar, əhlüsün normalcaman seçilən əlamətlərindən birində deyə əhakimi qarşı çıxmamaq. Düzdür, bu odumiyyə deyil ki, e, susaq, yox. Sözün varsa, qardaş, imkanın varsa digilən. Yoxdursa, dua elə və salam. Peyğəmbər sahəsində deyirik. De, duayı bəziləri biz, biz çox o da zəifləmişik ki, hərdən sələfləyən, sələfləyən, sələfləyən həyatından danışan, deyirik ki, bu nağıldır. Ola bilməz, belə adam olsun. Duanın əzəmətliyi və salamə Peyğəmbər sahəsində ki, dua mömini silahıdır. Əgər biz, Bələ eləmizsə, elə həm də belə eləyəcəyik. Bələ eləmizsə belə, elə həm də yollar var bizdə. Yəni, bunda da bax qayda, ədəb budur bizdə. Və salam. Yəni, bu da mühüm məsələdir. Çünki bəziləri danışır, çıxırlar, nümayişdarlar zadır. Yəni bizim əqidəyə görə, əl-üsuluma, cemaat əqidəsinə görə, minhacına görə, üslubuna görə olmaz bunlar. Bunlar bələ islah yoludur. Belə islah olmur. İndi sən bax da, indi yəni, yəni? bunun yığışdırmaq lazımdır. Hələn kim olacaq Allah bilir? İxmanların böyüyü danışırdılar. Özür də bir istəyən, Misirin də iqtisadiyyəti, birincə əhalisi çox böyükdür. Yəni, 80 milyondur, az deyil. Özür də Misirin əhalisi, qardaşlar, o insanların təbiyyətinə də fikir verilmək lazımdır. Məsələn, götür İraqın əhalisinin təbiyyəti. Tarix boyu orada gəlir diktator olmalısan. Tarix boyu orada diktator olub. O cür idarə eləyə biləyib. Onlar demokratiya Amerikan demokratiyası. Ola başa düşmürlər də şey. O İraqda keçmir. O keçməyəcək də. Ha? Keçməyəcək də. Keçməyəcək də. Çünki orada tarix, tarixdir, qardaş, tarix. Tarix, tarix, tarix, tarix özünü təkrarlayır. Orada həmişə diktator olub. Diktator idarə eliyib. Ona görə Amerikanlar girəndən sonra, devrəndən sonra dedilər, "A biz səhv elədik ya. Saddam Hüseyn əla Sadəcə Saddam Husaynə danışıqlara gedib razılaşmaq lazım idi və səlam. İndi onu yığışdıra bilərlər. Haçan yığışacaq, Allah bilir. Sonda görsənin ki, bölünəcəyi qıtardı. Hansı ki, o siyasət ona gedir. Vəyyətdən çıxadmıyın, sudandan başladı ya, sudanı böldürlər. Ona görə qardaşlar, biz belə məsələlərə gedməyəm. Sən hissiyatları qoymağa gərək. Bəli, problemlər var, he, problemlər Allah, lakin... Çıxış yolları, çoxdur, Çıxış yolları şəriəti uyğun olmalıdır. O şeylər ki, şəriəti uyğun döyülxüsü, alimlər, alimlərimiz əlhəmdə deyiblər. Bu problem nədədir indi? Bakıda da bak, problem budur. Deyirsən, qardaş, hakimi qarşı, dövləti qarşı olmağa çıxmağa, o saat səndən şübhələnirlər. Deyirlər, ha, bu deyirsən, 45-də və ya yapın üzvüdür və ya ha Veya, ha ha ha ha ha ha ha ha ha Belə balacalar danışır məclisdə zikir məclisində <gülüyor> Səfihlər hə? belə deyirlər ha. Hə? Dilə yalta, sara qorxaq. Dəyəm, hə? villa almaq üçün hakimdə nəisə danışılırlar, da, nə danışılmaz. Ona görə bunlar səfihdir, bunlar səfih söhbətlər. Əlhamdullah cəmmə vəkiyyimiz var. Qorxmuruq bu deyil, qorxmuruq bizim bizim mövqeyimizdir qardaşlar. Belə mövqeyimiz əvvəllə olur və salam. Aydındır ya, qardaşlar? Allah bilərdir. Hmm. Bax, qanunlar belədir ki, qanunlar belədir ki, qardaşlar, o qanunlar ki, şəriyyətə ziddi, taba olmaq vacibdir. Hə. Amma, yox, namaz qılmaq, məsələn, adı götür, yol hərəkəti qaydaları. Əgər biz pozuruqsa günah qazanırıq, yol hərəkəti qaydaları şəriyyətə ziddi. Və ya, məsələn, elə qanunlar var, çox qanunlar var ki, İslamda yoxdur şəriyyətdə, amma bağlılığı var şəriyyətlə. Aydındır, kökü şəriyyətdir. Çünki şəriyyət qanundan növşə gəlir, cəmatın salamatçılığı üçün, salamat yaşamağı üçün, adilliyin olmağı üçün, bir-birlərinə əziyyət verməmək üçün. Əşkəri də həmçinin. Əşkəri bəzindən, balacalar deyirlər ki, əşkəri tağut və s. və s. Və s. Və s. Və s. Aksına əskəri getmək lazımdır, nə üçün? Ümum məsləhəti görə. Səhər döyüş oldu birdən. Bən heç də bilmirik. Aksına getməsən? Getməsən, düzdür, şəriəti müəyyən şeylər, şəriətin düzdür. Amma neyə? O bahanda ümumi məsələyə görə nə edəmsən? Özü heç bir alim demir ki, möhtəbər alim deyir ki, getmə. Əksinə gedmək vacibdir ki, bilərsən, sabah birindən lazım olacaq. Bilmirik sabah nə olacaq, arkadaşlar. Yəni, hə, hə, bilmirik nə olacaq. Sabah qardaşlar, deyirəm hərdən ki, nə bilirsən, əvəl ki, təzindən kommunistlər gəldi, töklü də, hamısı dənizə, hamısı o vaxt kimi. İndi, saqqalı görə indi, bəzi, bəzi problem var. İndi sən, biz, yo, biz demirik ki, biz demirik ki, sıqıq ki ilə Biz deyirik ki, məcburiyyət olanda elə gələn. Amma məcbursansa nə ensə, bilirsən, saxla orada da. Yox, əgər saxlaya bilmirsənsə nə ensə, ya öldürürlər səni, ya səni əziyyət verəcəklər orada. Onda seçim qarşındasan. Amma belə bijmirik, 40 günə gedə, heç keyf, keyfin pozulmasın. Biz biz də hələ də demirik, qardaşda. Biz də deyirik ki, olmaz saqqal qıxmaza. Bodum deyir ki, aqamət, 40 saqqal və nə Biz deyirik bu vacibdir. Lakin o da vəzifələrdən biridir. Çünki yaxşı, sən getmə, mən getmə, mən getmə. Azərbaycan düşmən deyil, vətənimizdir, qardaşlar. Vətən sevgisi var. O balacalar düzgün başa düşmüyüb. yox olmaz. Səfsən Tağutdur zat. <gülüyor> Peyğəmbər şallahü aləyhissəlləm vətəni sevirdi, Məkkəni sevirdi. Mədiyənə də çox Məkkəni sevirdi. Bilirsən? Dini cəhətdən düzgün deyil. Yox ba Dini cəhətdən, dini cəhətdən düzgün döyür, hətta dünyavi cəhətdən də görürsən, 35 yaşa zaman başıma qaradacaq ilər. Sonra olsa da günaha girəcəksən, başlayırsən rüşvət verməyə və s. və s. Biri var, bir dəfə günah eləyirsən, bir dəfə 50 dəfə ən yüngül zələli götürür, ən yüngül zələli götürür. Yahu mən məsələhə edirəm ki, qardaş, əksinə gedgi ilə sadəcə bunu eləyirsən siz qardaş, Əyyar hörmətli tanışdıqlan varsa özümü yaxşı yerə sal. Dinimi yaşaya biləsən və salam. Qıtardan nədir 1 ildir bir il yalım. Həm öz əskərəm mən, mən də olmuşam əskərdə. Özü savadəçi vaxtında. Rusiya da şey indiki İki il oldum. Namaz da qıldım, oruc da tutdum. Elhamdullah. Düz çətinliyi vardı, var da amma elhamdullah. İndi yox, bəzi qardaşda elə fikirləşək yox. Bu gedəndə bunun üçün artıq məscid olmalı orada. Namaz vaxtı gələndə hamı çəkilməliydi bu gedir namaz qılmağa. Bu dastamaz alır, heç kəs bunu toxunmamalı idi. Ha, hələ də yoxdur. Komandir də şalvağı baldırdan misvak təlində. Yo, səftdir qardaş da ki o. O sən 7-ci əsrdə yaşsan. Ətraf Ə Ə Əli ibn Əbi Talib, Umar ibn Xattab. O düşgündə ölüb. O səftdir. Çətini var, elhamdullah. Çətinliklər var, əskəriyə gedimək üçün çətinliklər var, lakin, əlhəm də çıxış yolları da var. Şəriə çıxış yolları qoyub. Ona görə belə məsələdə biraz şey olun, əni, çox, lazım da o, balacalar fikir verməyin o, balacalar qışqırlar. Yo yox, qanunla əgər sən gedməmək, gedməyə bilərsənsə, gedməməlisənsə səni məcbur, necə ki, məsələn, necə ki məsələn polis tutub səni yolda Qanunu pozmamısan ha, hələ boynumu qoyur ki, yox, yox, nəsə, cərimə eləyəcək səni, onda vergi nə, nəyəsən, amma yox, qanunu pozmusansa, qanunu pozmusansa, ha, onda verirsən, qanunu poz, dəyişirsənsə, onda sənin günahdır, onda sənin üçün rüşvətdir. Onda bax ki, əgər birinci çalış qanunu pozma, nəinki, nəinki şeydə. Nənc yol hərəkəti qaydandır. Hərdan qardaşlar deyir ki, biz lev işıq çəkmişik, nə bilim nə. Nə bilim, dövlət belədir, rüşvət çat. Onlar yeyirlər. Biz Ara indi onlar yeyirlər, sən hə? <gülüyor> də yeməlsən? Biz da məcəllə hamı eləyir, biz də eləyəyik. Sən müsəlmansan, yaddan çıxarma. Sən adil ol gənə. Hamı zalım, sən adil ol. O da mədəül hamı zalımdır, mən də zalım olum. Aydın qardaşlar, nə işlədirsən, qardaş, çaz, Düzgün yaşa. Ona görə, görürsən ki, əgər, ə, məsələn, qardaş deyək ki, saxlayıb, tutaq ki, doğrudan pozmuşam qanunlayı, ballı düşür, yazır balı onda onunla danışkinə. Əgər güzəşdə gedə bilərsə, çünki hökm oluşan o əlində də artıq, əgər deyə bilər, güzəşdə gedə bilər, deyər, yaxşı, bir də eləmə. Hə, bəzən görürsən, olur polisdə, deyir, yaxşı, bab, bir də eləməyəcək sənsi yazmıram. Həh. Amma onuncə hörmət eləyirsən, onuncə hörmət eləyirsən, onuncə hörmət eləyirsən, onuncə hörmət eləyirsən, oşu rüşvət eləyirsən, oşu rüşvət eləyirsən, oşu rüşvət eləyirsən, oşu rüşvət eləyirsən Amma yox, belə olar ki, məsələn, bax, yazıram kəmər, əgər e, e, e, e, kəmər doğrudan taxmamışdınsa, dinə yaxşı, obilsin sənə bağışlayıram, amma kəməri də taxmamışsan da, və ya telefonla danışmışsan, onu yazıram, onun cəriməsini ver, onda ver, heç olmaz Hə, əgər doğrudan da, əgər doğrudan da kəməri taxmamsansa, sən çalış qanını pozmayı düzdür, pozur qey, pozur, amma düzgün də, öləsin də, O qanunlar da ne üçün də, qardaş da? Cəmatın salamat olmağı üçün. Məsələn, deyək ki, qardaş, riməyin bağla, bağla da, bizdə Bakıda necədir, bağlama, ha? şey, baxla, riməm bağlayım. Amma əslində, düzgün şeydir, düzgün əməldir. Qəzadı da ola bilər, qardaş, səbəbdir götürürsən və doğrudan da səbəbdir. Kömək eləyir məyyən qədər, səbəb olur. Nə qədər olub hadisələr? Yandakilər ölüb, bu ölmüyüb. Səbəb götürdüyünə görə, Remeni. Nə qədər eşitdirəm belə? Aydındır, qardaşlar. Dedim, mən çox danışmaq istəmirəm, çox uzatmaq istəmirəm. Bu, bəzi əlamətlər idi. Allah subhanət hala bizi dində sabit etsin, bizə sələfin o sifətlərinin nail olmağı kömək olsun. Allah subhanət hala xalqımızda idarət versin. Allah subhanət hala müsəlmanlara kömək olsun və bizi dində sabit etsin. Səlamu aləikum, rəhmatullah, bərakatuhu, ismanıq Allah, rəhmədək, mənə şədələlə, iləyyələ, iləyyələ,